Sampai kitab-kitab pelajaran Tawahid di negeri kita ini pun masuk terkena racun-racun dari Muqtazila dan Jahmiyah. Bahkan tidak ada bedanya. Percis seperti apa yang dikatakan oleh Muqtazila dan Jahmiyah? Saya membaca salah satu kitab dari salah seorang tokoh atau pembesar ulama di sini, yaitu Kyai Haji Sirajul bin Abbas dengan kitabnya Iqtiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Dengan tegas dia mengatakan bahawa yang dimaksud istiwa adalah kisahulah menguasai ini pada hakikatnya adalah perkataan Mu'tazilah dan Jahmiah tapi di awal kitabnya dan judulnya Iaktiqad keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama'ah tapi isinya Mu'tazilah dan Jahmiah karena itu di kitab saya saya namakan beliau adalah salah seorang pembesar Pembawa bendera jahmia di negeri kita. Lihat, ini, ini. ini jahmia. Muafatasi lah perkataan yang mengatakan istiwa ista'ulah oleh kerana seluruh ahlu sunnah dari para sahabat dan tabiin dan tabiun tabiin mengatakan istiwa istiwa bersamaan. Yang sesuai dengan kebesaran Dan kemuliaan Serta ketinggian Rabbul Alami Dan ini merupakan fitrah Apabila kita kaum muslimin khusus di negeri kita ini Semuanya Atau katakanlah Sebagian besarnya Meyakini Rabbul Alami Rabbul Arshil Azim Istiwa Zatnya berada di atas arsh yang sesuai dengan kemasaran dan kemuliaannya. Ganiun anil alamin Allah maha kaya dari sekalian makhluknya. Dia tidak terikat dengan arsh. Dia berada di atas sekalian makhluknya. Maka Allah akan menurunkan barokahnya kepada kita. Karena ini merupakan akidah yang sangat abun yang sangat besar sekali karena berbicara langsung tentang zat Allah Jalla wa ala. yang semuanya kita meyakini adanya zat Allah bahkan orang-orang kafirin dan musyrikin pun mengimani adanya zat Allah karena tauhid rububiyah merupakan tauhid fitriyah fitrah pada setiap manusia Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda kullu mawludin yuladu ala al fitrah Setiap anak lahir ke dunia terasa sentriferal Islam. Pak babak berubah menjadi nasrani atau majusi. Maka kedua orang tuanya yang berubah dia menjadi dia Yahudika, nasrani atau Dan tentang istiwa Allah Al-Arsh. Itu fitrah yang Allah fitrahkan atas setiap makhluknya baik secara taat maupun terpaksa lihat lihat dengan mata kepala kita dengar dengan kedua telinga kita ketika orang-orang Tufar dan musyriki berdoa Ya Tuhan Kemana dia mengangkat kepalanya Katakan kepada saya Kemana dia mengangkat kepalanya Ya Tuhan Itu kafirin dan musrikin Oleh kerana itu Alamak sesatnya yang diajarkan Mu'tazilah dan jaminya Yang menghilangkan sifat istiwa Allah, istiwa yang Rabbul Alamin yang tercari. Lihat akibat dari firkah yang sesat ini. Itu ditulis, diajarkan, di pesantren-pesantren. Saya kira salah-salah yang pernah menjadi santri tentu mengetahui perkis apa pelajaran. sifat 20 Termasuk saya dulu juga belajar, termasuk saya tanpa terkecuali. Belajar. Karena saya duduk di madrasah, saya duduk di pesantren. Jadi santri diajarkan sifat 20. Hafal semua kita apa? tapi sekarang enggak lagi itu kalau dia turut seperti itu. Iya, hafal semua karena tesnya ujian seperti itu. Itu akidah disodorkan seperti itu. tidak pernah diajarkan al rahman wa al-Arsh sawah dimana Al-Qur'an mengulang-ulang. Allah berfirman di awal surat Thoha kan? Ayat berapa? Ayat 5 ya. Lima ayatnya. al rahman 'ala al-'Arsh, 'ala sawah. Al-Rahman dia tersarf dia bersmayam. Kemudian di enam tempat diulang-ulang Allah berfirman setelah Allah memberitahukan dia menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, ثمَّ السَّمَاءَ الْعَرْشَ kemudian dia bersmayam di atas arf di enam tempat di dalam kitab Allah. Kemudian ayat-ayat yang ayat ayat, mengulang-ulang bahawa Allah bersama. Amin tu mantis samai ayat sila bikum al-ardu faidahnya jamur. Am amin Am amin tu mantis sama ayat sila alikum Apakah kamu merasa aman kepada zat yang ada di mana? Mantis sama yang ada di atas langit. Rusaknya pemahaman muntazir dan jamia merubah lapan huruf man itu diganti dengan malaikat bukan Allah. Ini takhir merubah kitab Allah, merubah makna kitab Allah seperti perbuatan Yahud yang merubah Taurat dan Injil. Mereka mengatakan man di sini bukan Allah tapi malaikat. Man. Padahal ahadusunda mengatakan man Allah. Maksud Allah bersama huruf V bermakna Allah Allah sama. Ataukah kamu merasa aman? Ataukah kamu merasa aman berzat yang ada di atas langit yang akan menenggelamkan kamu bersama bumi tenggelamkan semuanya. Jadi menenggelamkan kamu ke dalam bumi ini Ataukah kamu tetap merasa aman Kepada yang ada di atas langit Yang akan menurunkan hujan batu kepada kamu Sanggupkah malaikat mempunyai kekuasaan seperti itu Tidak salah Allah Dan ayat-ayat yang lain begitu adik dan itu yang pertama kali menolak membantah Allah ada di atas langit zatnya Firaun Firaun Musa memberitahukan kepada Firaun Allah ada di atas langit dan Firaun meminta kepada menterinya Haman untuk dibuatkan menara yang tinggi dia mau melihat Tuhan yang Musa Saya kira Musa ini berdusta bohong jadi yani yang pertama kali mendustakan bahwa Allah ada di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya Fir'aun yang sesudahnya mengikuti surdahnya Fir'aun <tuh> ini akidah yang sangat adum, akidah yang besar yang harus kita ajarkan kepada kaum muslimin Ailallah, Allah fissamaa saya pernah menghadiri majlis saya